U ime Oce i Sina Svetoga Duha. Amin. Jutro su katehezi Svetoga Otca našeg teoda rastudite. Čuli smo da đavo gleda da mnoštvom nasrtaja na našu dušu i zazove rasvabljenosti. I nagovori nas da odustanemo od dalje duhovne borbe i duhovnog podviga. Jer evo napada nas danas, evo udarac jutros, evo još jedan za njim, evo čita ovog dana neka jurnjava sa pomislima, sa strastima, pa onda tako drugi, treći, četvrti, peti dan i čovek slaboga I malaksavog duha donosi odluku koja se graniči sa vječnom smrću, da se više neće boriti, da se više neće suprotstaviti. I to je početak, vrlo moguće početak vječnog gubitka i vječnih muka. Zato iskusni duhovni borac, jedan od najiskusnijih, sveti Teodor Studit kaže da to ne smijemo da dopustimo sebi, nego koliko god nasrta i demonski bili jaki, česti, da moramo da se suprotstavljamo. A Bog je Sivan, da na našu vjeru, na naše trpljenje zada udarac, Desnicom svojom. Jedan od nasrtaja, i to vrlo opasnih, jeste i trenutak kad se srijećemo sa Svetim Evanđeljem. Čovek svaki put kad oči otvara i kad pažnju smjerava na riječ Božju, a tako i uvijek sa duhovnim djelanjem, kad god stavimo prst Na čvor brojanice Kad god Mišiće, vilice Jezika Pokušamo da pokrenemo Da prelome ime božije. Kad god um Mada do uma Treba doći dugi put Do uma Treba prvo mišiće dobro zagrijati Vilicu, zube, jezik Pa tek onda um aktivirati Ali um Kad krene da se vezuje za ime Božije ili za riječ Božiju, uvijek doživljava pritisak protivničke strane. I onda, mnogi koji krenu da se bave duhovnim podvigom, mnogi koji krenu da se bave molitvom, Isusovom ili čitanjem riječi Božije, ne na veliko protivljenje i na žalost barijak protimičkih sila vijori se slobodno nad dušama mnogih pravoslavnih hrišćana jer tamo gotovo da više nema čitanje riječi Božije tamo se ime Božije uopšte više ne izgovara i nad tim dušama vijori se barijak podnebesnih sila i ta teritorija je nažalost Osvojeno, a osnovno raspoloženje je bogozaborav. Zato poučeni riječima svetog Teodora Studita, a evo srijećući se sa riječima samoga Boga, ne treba da odustajemo. Iako smo mi riječ Božju, eto i po službenoj dužnosti, Čitali mnogo puta, zaista mnogo puta nismo uspjeli. Mnogo puta je džavo izazvao rasijanost i koliko puta izazvao e, takvu nepažnju da se mi gotovo posle čitanja svetog evanđelja, odnosno odlomka, uopšte njega više i ne sjećamo. Ali bukvalno ne sjećamo, a da ne govorimo... Da smo okustili nešto od sladosti riječi Božije, da se ona zaustavila u našem umu i tamo izazvala dejstvo koje je trajio. Ne, nažalost, gotovo da ga se uopšte i ne Zato poslušajmo svetog Teodora pa probajmo malo da se usprotivimo tako i time što ćemo se vratiti nekoliko korakov nazad, pa pokušati opet ovo evanđelje koliko toliko da dodirnemo pažnjom duha. Vidimo, braćo i sestre, na izgled, a pod dejstvom nečiste sile jednu prostu situaciju, u vrijeme ono koje vrijeme to opštenije bitno. Prolazeći kuda i ko, ni to nije bitno, vidje Isus Levija Alfejeva, pa onda brzo protrčavši, nagazajuši ime Isusa Levija Alfejeva, onako kao što hodamo po pločniku, po trotoaru, po asfaltu, uopšte ne obraćajući pažnju, ni našto. Gdje sjedi na carini i reče mu hajde za mnom. Ko je Isus, ko je Levije, ko je Alfej, ko hodi, ko govori, to obraćaju sestre, ako džavo djeluje, to nas uopšte ne interesuje. Mi se uopšte ne uzbuđujemo zbog toga, niti pravimo neku posebnu razliku. Nama se čini pod dejstvom, mračnim dejstvom, mračne sile, da se tu ništa posebno ne dešava. Prosto radnje se odvija u ono vrijeme, a pazite, može da dođe i do takvog rasvojavanja pažnje, što se vrlo često dešava. Da smo mi jednim kanalom pažnje potpuno negdje drugo, a drugim onim nižim fiksiramo prostor teksta... Pravilno ga iščitamo, ali se gotovo nismo ni sosrali sa njim. To je takva jedna sposobnost, bolesna sposobnost duše, uma čovječijeg, da može na dva kanala paralelno da funkcioniše. Da čita evanđelje, a da uopšte nije u njemu, a da ga čita pravilno, odnosno tečno. A da se uopšte nije kosnuo onom unutrašnjom duhovnom pažnjom tog sveštenog Teksta. I to je, braćo i se dejstvo nečiste sile I to je kretanje nečistog uma Ako bismo pažnjom, duhovnom pažnjom zagazili ovaj tekst Onda prvo što treba da primijetimo I od čega sporo da se odvojimo Jeste vrijeme ono u kome se počeše odigravati događaji od vječnog značaja za svakog od nas. Važnije vrijeme ono nego svo vrijeme do njega i svo vrijeme posluje njega, a bez ovih događaja. Jer vrijeme bez onog vremena. I onog koji je kao vjačni Bog ušao u vrijeme, nema, braći i sese, nikakvog smisla. To vrijeme je strašan protivnik svakog čovjeka. I jedini ko može da, da mu pomogne, a i nama da pomogne u ovom vremenu, jeste onaj koji je prije vremena od oca rođen, A u vremenu se od majke rodio prečiste djeve, bogorodice, u ono vrijeme. I kao vječni bog u ono vrijeme hodio zemljom, a ime mu Isus, Spasitelj. I onda, kad se takvom pripremom, a ono je neophodno ako ćemo dalje sa pravoslavnom crkvom, jer... Pravoslavna crkva je jako duhovno usmjerenje. Ona prosto ne trpi nespremnost da se ide na ovakav način. Ako ćemo mi čitavo vrijeme našeg života rasijanu da živimo i nemarno da se odnosimo prema riječi Bože, ona nas neće čekati, braći i sestre. on ima svoje usmjerenje, ona vuče ka nebesima i ona pažljive poslušne, revnosne i marljive, prenosi na nebese. A oni koji, one koji hoće da se vucaraju po zemlji, pažno posvećujući sujeti, ona neće tamo odnijeti. Iako je njima data mogućnost, ali neiskorištena, ona će biti uzrok vječnih stradanja i vječne patnje. Tako da naš susret sa Svetim evanđeljem jeste pitanje spasenja ili vječne pogibije. Pa kad kažemo vrijeme ono, mi se odma umom pripremamo da sretnemo i da pratimo onoga koji je vječan, braćo i sest, a u vremenu prisutan. Onaj kome je ime Isus, pa onda kažemo U vrijeme ono Prolazeći što to znači? Sama vječnost prolazi kroz vrijeme Pazite što znači sama vječnost Vječni Bog Prolazi kroz vrijeme Iako čovjek je, Pazite, prolazeći Vidje Isus Levija Alfejeva Gdje sjedi na calini Pazite, jedan susret fizički ograničenom prostoru, vječni Bog, Sin Boži, u tijelu, prolazi, gazi zemlju. Možete zamisliti kakva je to sene. Vječni Bog, gazi zemlju. Kao čovjek. I prilazi čovjeku, cariniku, grešniku, i obraća mu se i kaže, Kajde za mnom. Bog prilazi čovjeku i poziva ga da krene sa njim. Kakvom čovjeku? Grešnom čovjeku. I šta se dalje dešava? Pratimo radnju, ušli smo na ta vrata Boguslovena. Dakle, vjerujemo da je ovo susret samoga Boga u ljudskom tijelu i čoveka koji je otpao od Boga i nije pozvao samo njega, braća i sestre, mada je i ta scena uzvišena i veličanstvena. Zamislite, Bog ide zemljom, a za njim hodi čovjek. A i Bog kao čovjek, obojica za površnog posmatrača ljudi. Eno i ona ima glavu i kosu, Mlad je godinama, nekih 30 godina, za njim ide Levije, Carinik, Ustaje, za njim su krenuli drugi apostoli. Ovo je jedna scena, koliko ljudi krenu evo već za njim, mnogo ljudi ide. A po posmatraču čini se samo čovek, a neka je i po seba, neka je i učitelj. Neka je i prorok, ali nije brese sest. Nije to više prorok. Nije to ni učitelj. Samo učitelj po ljudskoj mudrosti to je sami Bog. Pazite, ništa manje od toga. Iako je u ljudskoj prirodi, iako je čovjek sa svim onim što ljudska priroda nosi, izuzev griha, sami Bog. I to pazite. Jedno Jednosuštan Otcu. Sve što Otac ima, ima i On. Onaj život koji Otac ima, ima i On u sebi. Ima, i On ima u sebi. Dakle, je je sam Bog na zemlji, ali kao čovek poziva čovjeka i ide i ljudi za njim. Zaista Vreličanstvena scena. I neka to, nego ulazi u kuću, evo kaže, i ustavši otide za njim, Alevije, pa kaže dalje, i kad sjeđaše Isus za trpezom u kući njegovoj, mnogi calinici i grešnici sjeđaku s njim i sa učenicima njegovim, jer ih bijaše mnogo, koji je džahu za njim. Sami Bog ulazi u kuću jednog čoveka, carina. Pazite, to su, bratje i sve, sve mnogo važni, da kažemo detalji, mnogo, mnogo važni. Čovek može, recimo, samo da se sa zrcava u korak Boži u kuću čovječiju. Bog prelazi pravi kuća je Zamislite to. Vječni Bog ulazi u kuću Levije. Ili Petra apostola kasnije. Ili bilo kog drugog. I sjeda za trpezu. Sa ljudima. I to kojim ljudima? Grešnicima. I carinicima. Uzvišena scena, uzvišen prizor. Bog sjedi sa ljudima i jede sa njima jede i pije braće i sredste nije neki bog sa svim ponašanjem nije neka e, napeta situacija znate, bog je ušao u kuću nego sve je uprošćeno, sve je jednostavno sve je pristupačno bog uglazi Vidite, mnogo ljudi oko njega, ne plaše se, ne bježe od njega, ne osjećaju onu hladnoću koja izbija iz duha koji je zaražen onim hladnim satanskim duhom. Nema te hladnoće i nema onog pokoravanja koja je posledica straha pred silom. Istina, postoji strah pred Bogom, ali postoji jedan osjećaj mnogo dublji od tog straha. To je povjerenje u onoga koji nas je priveo u postojanje. To je ta najdublja veza tvorca i oca sa svojom djecom. I to su ljudi osjetili, to su osjetili carinici i grešnici. Sam Bog u kući sa njima i sjedi za trpezom. Zaista čudesna scena. A književnici i fariseji kaže, vidjevši ga gdje jede sa carinicima i grešnicima, govorak učenicima njegovim. Pazite pitanje, zašto sa carinicima i grešnicima jede i pije? Pazite taj ugao posmatranje, pazite to aktivirano rasuđivanje, to bogesno rasuđivanje. Zašto? Što kaže starac Josip Vatopetski, prokvo je to zašto. A dje sad da postavljaš pitanje zašto jede sa carinicima i grešnicima. Pa Bog postao čovek, a ti pitaš zašto jede sa carinicima i grešnicima. Pa oni će da odgovore, ne znamo mi ni šta jede, ni da vi jede. Nama sada to nije najvažnije. Mi osjećamo nešto drugo. I mi smo za njim zbog nečeg drugog krenuli. Znate, to su dva ugla posmatranja. Ovi gledaju sa kim izlazi, sa kim sjedi, ona špilunska perspektiva, šta jede, koliko jede, kolke su mu zalogajni. A narod osjeća silu, osjeća milos osjeća brigu i ljubav, osjeća prisustvo spasitelja. I gospod, pomažući im, a i nama ako nam je do pomoći stalo, sam odgovaraju. Jer na ovo pitanje ljudi ne treba da odgovaraju, na ova i na ovom sličnom pitanjem. S pitanjima Gospod odgovara. Evo kako. I čuvuši reče im Isus, ne trebaju zdravi ljekara, nego bolesni. Ja nisam došao da pozovem pravednike na pokajanje, nego grašnike. I u ovim riječima, braći i sestre, Krije se jedna velika tajna, odnosno otkriva se jedna velika istina. Poznanje grijeha jeste uslov poznanja Boga. Čovek koji ne upozna svoj grijeh, koji ne prepozna sebe kao grešnika i bovesnika, on neće Boga prepoznati. Zašto? Zato što je Gospod došao zbog bolesnih i grešnih, ako čovjek ne osjeti svoju boles, a svi smo bolesni bez izuzetka, jer u usuprotno postojali bi ljudi kojima je Gospod potpuno nepotreban. Kao što ljekar ne treba zdravom, on tamo može da bude ne znam kako veliki stručnjak. Ali on zdravo me ne treba Ne treba ni bolesniku Koji ne zna da je bolesna Tako i gospod naši Isus Hristos On je došao Braće i sestre Da izbavi čoveka od grijeha Od smrti i džavova A svi su ljudi Pod grijehom Svi ljudi kao što vidite U miru Bez izuzetka I na svakog čovjeka Obrušila se sila demonska. Ali, ne doživljavaju svi ljudi grijeh i ne doživljavaju svi sebe kao grešnike i bogesnike. Zato Gospod na ovaj način skreće pažnju svima nama. Da, ako hoćemo da ga prepoznamo, ne da ga prepoznamo kao neko ko se nekad i u neko vrijeme pojavio, ne to. Jer Bog je vječni Bog, braće i sestre. I nema dana da Boga nema u njemu. Nema mjesta, a da Boga nema u njemu. I ovaj dan i ovo mjesto, braće i sestre, i oni nose Boga sa sobom. I čine ga prisutni. Ali, šta nas odvaja od Boga, koji je svuda prisutan i se ispunjava? Upravo nepokajanje I ta nesvijest I nepriznanje sebe Kao grešnika i kao bolesnika A ako bi došlo do toga Ako bi mi osjetili svoju boles Ako bi priznali svoj grijeh Mi bismo Boga osjetili Mi bismo osjetili da je Bog došao I ne samo da je došao nego bismo ga prepoznali kako nam u kuću ulazi. Prepoznali bismo ga u našoj pravoslavnoj crk, prepoznali bismo ga u našoj svetoj liturgiji, jer on je prisutan u svakoj svetoj liturgiji tijelom i krvljom. A i danas je došao kao i u ono vrijeme spreman da sjedi sa grešnicima I sa bolesnicima Jer je zbog njih došao A zbog pravednih On nije došao I zašto je danas tako malo ljudi Prisutno Na trpezama gospodnjim Na svetim liturgijama Jedan je razlog Zato što nas je džavo ubijedio Da smo supermen A šta će Gospod smireni supermen Šta će Gospod smireni gordon čoveku? Šta će smireni Gospod silnik u ovoga svijeta? I glumcima raznim. Njima Gospod ne treba. On nije ni došao zbog njima. A koliko danas ima oni koji priznaju svoju bolest i svoj grijek? Vrlo malo. Svi mislimo da smo zdravi Svi mislimo da smo svec, a tamo gdje postoji, a čovjek bolestan, raspada se od bolesti. I to kakve bolesti? Mi smo izgubili pojam šta je to zdravlje. Mi ne znamo šta je to zdravlje, ono je davno narušeno, a u ovoj generaciji metastaziralo. Mi ne znamo šta je zdravlje, pa ne znamo ni šta je bolest. Pa onda pomislimo da smo iscelitelji. Mi ne znamo ni šta je svetost, pa mislimo da smo sveci. Pa nas onda džavo rastrgne raznim sujetnim i gordim pomislima. I takav čovjek ne može da prepozna gospoda. On iako pokušava duhovno da živi, on sve nešto mjeri. On sve nešto gleda, on sve nešto upoređuje, on sve nešto ali i sve nešto zašto. On ne vidi Boga koji je došao zbog grešnika, jer ne vidi grijeh u sebi. Ne vidi Boga su sebi. A ako ne vidi grijeh, ako ne vidi Boga ne u drugome, jer to je to je druga prozrnivost. Kad mi vidimo grijeh u drugome i Boga su drugome, ništa onda ti ne vidiš, brate, ni vi sestro. Dok god vidiš Boga su drugom. A kad vidiš Boga su sebi, kad vidiš grijeh u sebi, Ono što slijedi je viđenje Boga. A zato blagodat jedno od prvih dejstava blagodati Božje jeste otkrivanje grijega. Zašto sveti oci insistiraju? Zašto se sveti Jefrem Sirim i mi zajedno s njim u velikom postu molimo da gospode daruj mi da sagledam svoja sagrešenje. Zato što je posledice tog sagledavanja viđenje Boga, spasitelja i isjelitelja. I to viđenje vrlo snažno i vrlo duboko. Viđenje njega u crkvi, viđenje njega u svetoj liturgiji, u svetim tajnama. I onda pokajnik šta ima kao rezultat takog nastrojenja? Ima takav blagoslov, Da umjesto da sedi sa sujetnim ljudima, da se gosti na gozbama ovoga sujetnoga svijeta, tamođe je džavo glavni lik. Mnogi misle da su glavni, mnogi misle da su moćni, da vladaju. Ništa od toga braćuje se džavo, nikome tu poziciju neće dati. I danas se mnogi zanose, vidite, svi misle da su neke veličine, tu veličinu niko od njih neće gledati. Ona pripada samo njemu. Paulom Arhistratimu. Šta mislite? Da će on tebi da prepusti ono što nije Bogu prepustio. On Bogu dao da bude iza njega, a ne tebi. Nego to je mamac, to je udica. To je da zagrizeš. A onda će on da ti pokaže šta on misli o tebi. I kako te poštuje. Tvoju umišljenu veličinu. Ne dao Bogu. Ali ako bude tako, to ćeš... U pakvu da okusiš tu veličinu i te visoke pozicije koje nam on namješta u svijetu njegovom. A grešnik je bolesnik što on ima u crkvi, kakvu prednost, kakav je motiv da se on odrekne od svijeta i da bude u crkvi. Pa taj bragusu što može da sjedi za trpezom sa samim Bogom. Sa samim Bogom, braću i svest. A ako je Bog za trpezom, onda je tu i njegova svita nebeska, svi sveti angeli, paju u svetoj liturgiji. Evo još malo, krenut u veliki vhod. To je pratnja velika, iako nevidljive sile, a nevidljive da ne bismo popadali u nesvijest ovdje, gledajući plamenolike angele. Pa pokriveni tijelom, Ne da se da ih vidimo, sem posebnim ljudima koji imaju duhovni vid i snagu da to gledaju, a da na nogama ostanu. Ali vjelujemo da je tako, ako vjelujemo da je Bog tu, pa će mogu angeli da budu. Ako se tijelo Božije prenosi kroz hranu, ako je Bog tu, pa će angeli mogu da budu, braće i srste. Negdje u šetni, negdje na vikendu, negdje na godišnjem odmoru. Tamođe je car, tamo je i vojska carska, svi do jednog, bez izuzetka. I ko još, majka Božja, naravno, svi svetitelji, i ko još, i grešnici, i bovesnici, braći i sest. Ali koji grešnici, koji bovesnici? Ne oni koji ne znaju to, nego oni koji znaju i priznaju. Zato, evo i veliki post, poziva nas da se dokopamo do te spasonosne misli. Da se ne upiramo da ne mučimo, da ne silujemo se nekim nategnutim vrlinskim životom. To je, braćo i sestre, to je trauma za čoveka. Samo ga sebe čovek muči natežući neku vrlinu izmišljenu. Smiri se, priznaj svoj gri, svoju bolez, a čekaj, nisi još ništa ni vidio. A nisi još vidio kakva ti je bolez. Polako treba da se skine, zavoj, da vidiš kakva je to rupa, da vidiš kakva je to gangrene, da vidiš kakva je to bolez, da vidiš koliko tu crva i zmija ima. Da vidiš kako to bogašti, a da vidiš te kako se puta se griješio, pa to meni boje više nema. I onda nećeš ti više mjeriti ni svoj grijeh jer je bezmjeran. Nećeš ti više ni uspostavljati dijagnoze tvojoj bolesti jer je ona ne izlečiva. Nećeš ti više gledati ni bolest bližnjega. Nećeš gledati ni šta gospod jede i koliko pije i sa kim jede i pije, nego ćeš zavapiti njemu jer on jedini ima vlast da ti otpusti i grijeh, on jedini može da te isili od neizlečive povezke, samo on. A on vrlo lako, je riječ, ustani, uzmi odar svoj. I ne boj se čedo, opraštaju ti se, grije si tvoj. Tako gospod iseljuje sve one koji traže iseljenja od njega, tako on oprašta grijeh svakom grešniku koji to traži od njega u crkvi njegovoj svetoj, gde je on prisutan. I gde je prisutan upravo zbog grešnih i bovesta. I ova sveta liturgija to potvrđuje, potvrđuje njegovo prisustvo. A da mi svojim prisustvom i svojim trenutnim duhovnim stanjem potvrđujemo da smo bolesni i grešni, to zna Bog i to zna naša savijest. Neka bi sila duha svetog otvorila naše oči da vidimo svoju bolest. I svoje grijehe i da vidimo Boga našeg Isusa Hrista koji je zbog bolesnih i grešnih došao i to vidljenje neka bude početak našeg vječnog zdravlja i blaženog života. Daj Bože da bude tako.